Це ремество щодо дрібних виробів, ріжного роду дзвіночки, оздоби, тощо, і тепер належить їм у значній мірі. Але виріб мідного посуду та направа ріжних мідних речей знаходиться нині в руках жидів, що з цим ремеством сполучають ще й слюсарство і тощо. А є значні підстави думати, що цигане. Перші поширили виріб мідних оздоб серед гуцулів та були першими майстрами його. Гуцули а в далеко більшій мірі, ніж усі інші українські племена, мають нахил до орнаментації. Виявляючи це, що до оздоб в силі ріжних мідних хрестиків, згард, цептономиста, чапрах, аграфів, Пряжок та ріжних дрібних речей, як головники, запанки, окладки для ножів, люльки, персні, то що вкриті іноді дуже штучними визерунками та інкрустаціями. Форми та стиль цих оздоб розглянемо далі в главі про оздоби в розділі народнього мистецтва. Тут ми тільки згадаємо про техніку виробу їх. Вона полягає передусім в тому, що до невеликого довгастого обручика з дерева якнайщільніше набивають верству пластичної глини. Дуже старанно вирівнюють її, а потім у глині витискають чи то з дерев'яних моделів, чи з готових вже виробів глибки в формі потрібних речей. Глибки ці сполучають одну з одною та з краями форми, маленькими жолобками, для впуску розтопленого металу та для виходу його зайвини. Далі цю верству глини прикривають другою верствою, щільно зближуючи її. До одного з залишених отворів, трохи поширеного на кшталт лійки, Наливають розтопленого мосяжу, що й заповнює всі порожнечі. Коли формочка вистигне, вилеті річі виймають з неї, відчищують нерівності на поверхні, а потім уже пишуть чи рисують. тобто різаком чи клеймами виробляють бажані візерунки, додаючи їх до тих гнутих, випуклих чи витиснутих узорів, що їх одержали виливанням. Надзвичайно цікава спорідненість цих способів виливання з технікою українських золотарів. Занесене греками, а почасти, мабуть, і східними народами на Київську Русь майстерство золотих та срібних річей переховувалось на Україні звичайно в дуже здемократизованому вигляді і до наших часів. А у козацькі часи, як оздоби, так і дрібний посуд, були дуже поширені, і більшу частину виробів з благородних металів, як на це вказують написи, безперечно виробляли місцеві майстри. У дальшому праця їх звелась головним чином до виробу дукачів, сережок, каблучок та перснів, вінчиків, та обкладів на образах та інших звичайних дорожчих річей, що їх вживає селянське та міщанське населення України. Оздобиці виробляють золотарі головним чином у Києві, Чернігові, Ніжині, Харкові та в інших великих містах. Дарма, що сильну конкуренцію їм роблять фабричні вироби. Вони все-таки не зникли й досі, мабуть, найбільше тому, що й до останнього часу не припинився ще місцевий виріб церковних речей, риз на образи, підвісок, та й для направ потрібні теж майстри. А всі ці золотарі, що існують і тепер, практикують у своїх немудрих виробах цілком той самий спосіб, Щоним гуцульські мосяжники виробляють свої мідні оздоби. У своїх виробах золотарі з незвичайною сталістю дотримують старовинних традицій у формах та в рисунку.